Casa Bernarde Alma Alba de Federico García Lorca E mai mult de două ore de când îi cântă prohodul. Și ce să vezi? Nici nu începuți bine slujba, că Magdalena a și leșinat. Se simte mai stingheră decât toate. Nu mai îl pe taică În fine, slavă domnului, iată-ne singure o clipă. Am venit să mănânc. Să te vadă, Bernarda? fiindcă nu mănâncă ea, ar vrea să plăznim de foame cu toții. Numai cu băta, numai să comande. Dar are să iasă pe nas și ei. Au umblat la oala cu cărnați dă și mie unul pentru fetița mea. Intră-și ea și tu o mână de năut. Azi nu mai dăm coteală! A, bătrână, ai încuiat-o bine? De două ori am întors cheia am broască. Trebuia să pui și zăvorul. Vrăjitoarea asta are dețele ca niște chei false. Vine, vine! Hai, curăță bine. Curăță bine! Dacă Bernarda nu se vadă totul strălucind! O să-mi sfurgă și bruma de păr ce ne- a mai rămas. Amarnică femeie. Balaurul nostru al tuturor. Hai Curăță, curăță, curăță și lespedea de asta. De asta ești desbitoare. Cât am frecat că mi-a dat sângele la mâini. Ea, cea mai pricepută. Ea, cea mai vrednică. Ea, cea mai grozavă. de bărbată s-au scăpat. Au venit toate rubedenile? Numai ale ei. Ale lui nu pot să o sufere. Uh -huh. Au venit să-l vadă mort. Și i făcut și crucea Sunt destule scaune? E lume mult, ori mai sta și pe jos De când a murit tatăl Bernardei Nimeni n-a îndrăznit să mai calce pe aici Nu vrea să se uite nimeni în împărăția ei Firălă furisită să fie Cu tine s-a purtat bine Ponzi mm. Cu toate că și tu ești servitoare Păi sunt 30 de ani de când îi spăl țoalele 30 de ani de când îi mănânc firimiturile Sunt câinele ei Latru, când îmi spune să latru Și mușc pe cerșetori de călcâi, dacă m-a smute Feciorii mei muncesc cam îndoi pe moșiea domniei. Ei s-au și însurat Dar o să mi se acrească și mie într-o zi Și atunci? A, atunci am să mă încui cu ea într-o cameră Și am să o scuip un an întreg Pum! Bernarda, pentru asta, pentru aceea, pentru cealaltă Până am să o pe o șopârlă tăvălită de copii Că părlă este ea și tot neamul ei Sigur că nu pentru traiul ei Îi rămân în casă cinci pietre, cinci slute Angustiaz, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela Afară de Angustiaz și mare care din prima căsătorie și are bani Celelalte ceau. Grămez de dantelă, grămez de cămăși de olandă Dar încolo cazezi trecei pe ele și în ladă Aș vrea eu să am cât au ele Noi celelalte avem mâini pentru muncă Și un loc de veci Sigurul loc pe care nu-l ia nimeni celor săraci Iată-ți Ultimele eftenii. Hai, hai să-l auzim pe părintele. Du-te, du-te, ponsiu. Tin-tin, tin Să-i fie țară în Te n-am stins Să nu mai rămână nici unul din noi. Niciunul, da, da, pot să te bocească acum, pot să te așezi în sicriu cu beteală și cu șturgare, ca să fii ce-am să fiu și eu într-o zi. Putrezește sănătos, Antonio Maria Benavidos, în frumosul tău costum de postal, în pantofi tăi cu nasturi, de acum colo n să mai vis Să-mi ridici poalele După poarta curții de din dos Iată Vin femeile îndoliate Sunt o mulțime Trebuie să apară și Bernarda Cele cinci fete ale ei Ai Antonio Maria Benavidos N-ai să mai vezi pereții ăștia Și nici n-ai să mai mănânci pâine din casa asta Ai, că de toate au slujit eu Te-am iubit cel mai mult Și acum că ai plecat Mai trebuie să trăiesc De ce să mai trăiesc eu? Ai. Păcere! Păcere Lasă bocetele și treci la treabă Trebuie să ai grijă să fie mai curat aici Acum când primim cortegiul de doliu Ai mișcă-te, nu-i locul tău aici oh, Sărăci sunt ca animalele Dacă și-i din alta luat Săraci simt și ei durerile da, Le uită dinaintea unei străchi din neaut Mănâncă doar cât să trăiască a vârsta ta nu se vorbește în fața oamenilor mari Fetice. Nu permit nimănui a să-mi dea lecții Stați jos Magdalena nu plânge Magdalena Dacă plângem să te bag supar, mai ai înțeles? Ai... Ai început la arie, Bernarda? De ieri. Soarele cade ca plumb. De de zile n am pomenit așa zăpușală. Gata limonada. Gata, Bernarda. Da. Dar e bărbaților. Li se dă în curte. Da, să iasă pe unde au intrat. Nu vreau să mai treacă pe aici. Da. Pe pe Romano era și el în alai cu bărbați? Da, era. Era Maica sa. Dar pe Maica sa a văzut o fata asta. Pe Pepe nu l-a văzut nici ea, nici eu. Cel de care vorbești era văduvul din Darahali. Stătea chiar lângă mătușa sa. Și l-am văzut bine cu toatele. Scorpie. Mai mult decât scorpie. Doamne, primește în sânul tău pe cuviozit slujitor Antonio Maria Benavidos. Și încolo l cu strălucirea ta presfântă. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletului său. Reghie eternam, Dona ei, domine. Are... să Nici fetele tale acoperișul. <gătă -i> a venit timpul să plecăm. <gătă -i> Duceți-vă la cocioabele voastre să burfis tot ce-ați văzut. Nea doamne, să așteptați mult și bine până să ne călcați rășpăr acolo. La ponsia în cuie. Da, Dă-mi un evantai Poftim asemenea evantai se dă unei văduve Dă-mi unul negru și învață să respecti doliul după tatăl tău ia pe al meu, mamă Și tu, Martirio Nu-mi e cald Totuși caută-ți unul Căci vei avea nevoie de el Timp de opt ani cât va ține doliul Nici boarea de pe uliță Nu trebuie să pătrune în casa asta să socotim o cotim ca m-a cu zidul ușile și ferestrele. Așa a fost și în casa tatălui meu și, și în casa bunicului meu. Până una alta, puteți începe să vă coase trusourile. Am în ladă 20 de trânguri de pânză. Tăiați-vă cerceafuri și ștergare. Magdalena le poate broda. E tot una. Dacă nu vrei să le brodezi or să meargă și nebrodate Ale tale vor fi astfel mai de efect, Magdalena Nu le brodezi nici pe ale mele, nici pe ale voastre, Adela Știu că n-am să mă mărit Prefer să car saci la moara Orice Decât să fiu închisă zile și zile de a rândul în încăperea asta întunecoasă că ești femeie, Magdalena Să fie a dracului soarta femeilor, mama Aici se face ce poruncesc eu! Acum nu mai e că tu să-ți caute în coarne! Acul și ața pentru femei, briciul și catârca pentru bărbați! așa e sortit fiecare din da, da, da, da! Da da! O Lăsați-o acolo! M-am chinuit o mulțime până am potolit-o. O având având 80 de ani, dar e zdravână ca un stejar. Are cu se mama. E leită bunicul meu. Că cât a ținut în mormântare, a trebuit să-i astup de mai multe ori gura cu o bucată de sac. Că voia să te cheme, să-i dai lături, să bea și carne de câine, să mănânce. Că zicea că de-asta îi dai de obicei. E plină de răutate. Las-o să se răcorească în curte Și-a <laughs> scos din ladă inelele și cercei cu ametist S-a gătit și zicea că vrea să se mărite <laughs> Du-te cu ea, du-te cu ea și ia seama să nu se apropie de fântână <laughs> Nu se aruncă, n-avea nicio grijă Nu e vorba de grijă, dar din partea aceea pot vecinii să o vadă de la fereastră Bine, mă duc Hai să ne schimbăm rochiile Schimbați-le, dar nu și vălul de pe cap, Martirio da. Unde e angustia asta de la... Am văzut-o uitându-se printre drugii porții Plecau ultimii bărbați Dar tu ce căutai acolo? Eu? Mă dus să văd dacă au oad căinile hmm. Dar cortegiul bărbaților ieșise Da, dar mai era un grup care se oprise afară Angustias! Angustias! Ce dorești, mamă? Ce cautai și la cine te uitai? La nimeni. Crezi că e cuvincios ca o femeie de rangul tău să umble cu undița după un bărbat? În ziua când pe tata mii îl duc la gloapă? răspunem la cine te uiți Eu? Tu! La nimeni. Dulceață! Mielea lui Dumnezeu! Bernarda! Cătulește-te! Aflare, tată! Nu și-a dat seama ce face. Oh, Cât trebuie să suferi, să lupți până ce crezi niște fete cum se cade. Și că să nu-și ia câmpii. Nu uita că și fetele tale au ajuns la vârsta moritișului. Și nici nu-ți dau prea multă bătaie de cap. Via de anguzia, trebuit să fi trecut de 30. 39 și pe muchie Ei, vezi, și n-a avut niciodată logodnic Nu, nici una n-a avut logodnic Și nici nu le trebuie Poți să trăiască foarte bine și fără N-am vrut să te jignesc O sută de lege jur în Nici un bărbat nu e demn să se apropie de ele Nu-ți de nasul celor de aici Ce vrei să le dau după slugi? Te-ai fi putut duce în alt sat da, sigur, să le scot la merzat Nu, Bernarda, nu, să mai vezi și tu cei în alte locuri E sigur că în alte părți ar părea cam sărăcuțe înghite limba asta care mă trăvește Niciodată nu se poate vorbi cu tine Avem sau nu avem încredere una între alta? N-avem, pansia. Mă slujești și te plătesc, nimic mai mult a venit Domn Arturo pentru împărța la moștenirii. Da. Să mergem. Tu începe la Vărâitul curții, iar tu la Ponse mai rânduiește hainele mortului din lada cea mare. Am mai putea da de pomana din ele. Nimic. Nici un nasture, nici Batista cu care i-am acoperit fața. Iesiți! Iesi. Voi ieși și eu. Matirio, da. de când vine doctorul cel nou, parcă ai mai prins puțină viață Mă simt ca și înaintea mei Ai băgat de seamă? Adelaida n-a fost în armărmântare Da, știam eu că n-avea să vină Logodnicul ei nu o lasă nici să treacă strada Altădată era așa veselă Acum niciun un fir de pudră pe față mm. Nu se poate fi dinainte dacă e bine să ai logodnic sau nu Totul ai mai bine să nu vezi bărbați niciodată De când eram mică mi-a fost frică de ei Îi vedeam înjugând boi în curte Ridicând saci de grâu cu strigă de ștropăituri Mereu mă temeam să mă fac mare Ca nu cumva să mă văd îmbrățișată de ei pe negândite ei, Dumnezeu m-a făcut plăpândă și urâtă și I-a îndepărtat pentru totdeauna de mine Nu spune asta Adinaur Enrico, umana, se rea în urmata Și n-aveai deloc aerul că-ți displace Baliverne, Amelia Am stat și eu odată la fereastră în cămașă până aproape de ziua Pentru că am dăduse de veste prin fata vechilului său care să vină la mine Dar n-a venit Restul n-a fost decât o clămpână la gurilor Lorele El s-a și însurat curând cu alta care... care avea ceva mai mult decât mine Cu ciumaia Ce importanță are dacă e urâtă le trebuie pământ, vite și o roabă care să le dea de mâncare Ce faci, Martirio? Stau și eu Și tu, Magdalena? Am fost prin toate odăile ca să mă mai mișc Chiza au desfăcut și returile la pantofi Ce ar faci? Ai să calci pe ele și ai să-ți rup gâtul Nu, mai puțin, suntem cinci surori Și Adela ce face? Adela? Și-a îmbrăcat rochea verde pe care și-a făcut-o ca să o pună de ziua ei S-a dus în ograda păsărilor și a început să strige Pui, pui, pui, pui, pui, uitați-vă la mine Mi-a venit să-și râd ți văzut mama Iată Adela, e cea mai tânără dintre noi și mai are iluzii Nu știu ce n-aș da să o văd fericită Angustia Cât e ora? Trebuie să fie 12 angustia Ce-a trezit bate A și plecat Ai aflat? Nu Hai, de Tu, Amelia și tu, Martirio, știți mai bine decât mine Toată bine. ziul Icașul și bot în bot ca două mielușele Mute pentru alții Povestea aceea cu Pepe Romano Aha, ah. vorbește ah. tot satul Pepe Romano se va însura cu Angustias Azi noapte mereu a dat târcoale casei și cred că în curând are să trimite un pețitor Eu mă bucur, e un băiat bun Și eu, Angustias e femeia care trebuie Niciuna dintre voi nu se bucură nici tu, Amelia, și nici tu, Martirio. Magdalena, dacă ar veni pentru Angustia, sora noastră, pentru făptura ei, pentru angustiasca femeie, m-aș bucura și eu, dar vine pentru parale. Dacă la 20 de ani arăta ca o prăjină îmbrăcată, cum are să acum, acum, care are aproape 40. Ce vorbești așa, Magdalena? Norocul ei vine, cu el caută mai puțin. Spune mai bine pe șleau. Angustia s-are toți banii tatălui său. Ea singură e bogată în casa asta Și de aceea când tata s-a dus Iar moștenirea lui se împarte Cei care vin vin pentru Pe Pepe Romano are 25 de ani Și cel mai frumos flăcău din partea locului Firesc ar fi să te ceară pe tine, Amelia Sau pe a de la noastră, care are 20 de ani Iar nu pe cea mai slută din casa asta O foamfă ca și tatu Poate că lui îi place Nu ți-am putut suferi niciodată fățărnicia martirio Să-ți fie de bine te-au văzut găinile cu haina asta de la... Da. Mi-au dorit toți puricilor care mi-au îmbinețit picioarele. Ce ai putea face acum? Ar fi să o vopsești în negru. Mai bine ar fi să o dai surorii noastre angustia cadou pentru nunta ei cu Pepe Romano. Asta nu se poate. Ba, nu-l poate orice. De aceea a venit la mormântare? Și de aceea se uita prin portal și omul ăsta e în stare. E în stare de orice. La ce te gândești, Adela? Mă gândesc la doliul nostru. M-a prins într-o epocă în care îl găsesc insuportabil. Hai să te obișnuiești. Nu! N-am să mă obișnuiesc. Nu vreau să stau întemnițată. Nu vreau ca pielea mea să devină ca a voastră. Nu vreau să mi se o obrajii în astea. Mâine îmbrac rochia verde și mă duc să mă plimb Vreau să ies de aici Adela! Termină Ce se va întâmpla cu una, se va întâmpla cu toate Bine mai puțin și te auzea servitoarea Pe vine din susul uliței. Hai să-l vedem Hai. Nu te duci și tu? Amelia, Martireu și Magdalena s-au dus Nu mă interesează Când trece colțul de la fereastra odăiei Italia se vede mai bine Eu plec De la fereastra odăii mele se vede Alerg Ei, Am furisit-o în părțeală. Da, angustias să știu și eu că s-a ales cu ceva da Iar celelalte cu destul de puțin Mi-ai spus-o până acum de trei ori pansia și n-am vrut să răspund Cu destul de puțin Cu foarte puțin Ia să mă lași în pace Angustias Da, mama. Ai îndrăzneala să-ți dai cu pudră Ai îndrăzneala să-ți pe fața în ziua când l-au prohodit pe tatăl tău Nu era tatăl meu Tatăl meu e mor de mult Nu-ți mai aduce aminte de el? Dorez acestui om părintele surorilor tale Mai mult decât lui tău Mulțumită lui averea ta a sporit Asta urmează să o vedem Puțină bună cuvință măcar Puțin respect Mamă, lasă-mă să ies Să ieși Ia-ți mai întâi făina asta de pe obrazule menito mai mult mă tușile tale Lasă că te eu asta că te șterg eu Acum du-te Bernarda, crești ești ce mama, dar eu sunt în toate mințile Și știu perfect de bine ce fac Dar ce s-a ce întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, Magdalena ați toate. Dacă e vorba de moștenire, tu, Angustia, care ești cea mai bogată, Noi de decât să ce a rămas și de la tata. Ghiteți limba, Magdalena! Să vă scoateți din cap că ați avea cea mai mică putere asupra mea! Când n-am ieșit încă din casa asta cu picioarele înainte, eu coruncesc aici și pentru mine și pentru voi! Să Nu, nu, mantila! Tot ce am al meu, nimic pentru voi Nici inelele mele, nici haina mea neagră de mătase Pentru că niciuna dintre voi n-are să se mărite Nici una Bernarda, dă colanul de perle de ce ai lăsat-o pe mama să intre? Am scăpat, am scăpat Pentru că vreau să mă mărit Pentru că vreau să mă mărit cu un bărbat frumos, de pe țărmul mare, la voi aici, bărbații, fug de vele oh, Taci, mamă, taci, închide o Lasă-mă! Lasă-mă să-mi ies, Bernarda Da-ți eu o mână de ajutor voi acolo Vreau să plec de aici, Bernarda, vreau să mă Pe țărmul mare, vreau să mă Am terminat de croit și al treilea, ce așa? E pentru Amelia Spune-mă, angustia Să brodesc și inițialele lui Pepe? Nu, Magdalena Adela, nu vin coace? lasă Magdalena, să o fi în pat Are ea ceva O văd tulburată, agitată, speriată De parcă avea o șopârlă în sân deci și ea aceeași păvară ca noi toate, Ponsia nici mai mult, nici mai puțin mm, Ca noi, toate martirio, afară de angustias Eu mă simt foarte bine Pe cine îl supără asta n-are decât să crap De alminter decât cu ochii negri în obraz Mai bine cu galbeni în ladă Îmi intră pe oreche și-mi iese pe alta Deschide ușa dinspre curte, Ponsia Poate mai vine o leacă de răcoare Bine, Amelia Oh! Azi, nu noapte, n-am închis ochii de zepușală. De eu, ce e M-am eu. Eu sculat să mă răcoresc. Un nor uriaș anunța furtună și chiar au căzut câțiva stropi. Pe la unul eșa foc din pământ. M-am mm. sculat mm. și eu. Angustia se încă la fereastră cu pepe ei. Așa de târziu? Și la ce ora a plecat? Da, Lena, de ce mai întrebi dacă l ai văzut? Să fi fost unul și jumătate. Da? De unde știi? L-am auzit tu de angustias și am auzit și tropotul calului. cu toate astea eu l-am auzit ducându-se abia pe la pat Nu, nu fi fost el. El era Angustias. Așa mi s-a părut și mie. Ciudat. Iezi Angustias. Da. Ce ți-a spus el prima dată când s-a apropiat de fereastră? He? Nimic. Ce putea să mi spună. Vorbe de clacă. Un bărbat când vine la fereastră știe de la cei care vin și pleacă Spun și află care să îi se răspundă da <laughs> Bine, dar la declarația avea să te o facă el ah, Sigur, vezi bine Și cum ți-a făcut-o? Oh, simplu Știi, umplu după tine Îmi trebuie o femeie bună, serioasă Și dacă n-ai nimic împotrivă tu ai să fii femeia asta oh. Roșesc când aud asemenea lucruri Și eu, da Trebuie să treci și prin ele Și ți-am mai spus și altele Ah, doamne, cât te nu spune el Și tu? Eu, ce să spun Simțeam că mă năbuș Pentru prima oară Mă aflam sigură cu un bărbat Noaptea da, Și încă ce bărbat? Nu erau făcut. Gura să nu ne audă mama Adela Ia să vă cei cu ea Fetița asta e bolnavă Da, da, cu siguranță Nici nu mai doarme ca lumea Da, dar ce face? De unde să știu eu? Ar trebui să știi mai bine ca mine Doar de partea cealaltă a peretele. O de invidia E nu exagera Da, da, ajunge să-i vezi ochii, Amelia A început să aibă privire de nebună Nu vorbi de nebun Aici e singurul loc unde mi se poate pronunța cuvântul ăsta Iată, Magdalena a adus-o pe Adela Vă se zic că nu dorme Adela? Parcă aș fi bătut. Da. N-ai dormit bine azi noapte? Ba da, martiriu Păi atunci? Să mă slăbești Că am dormit sau că n-am închis ochii N-ai să-ți vârtuna sunt mele Fac ce-mi place cu trupul meu ți S spun din simplu interes pentru soarta ta Interes sau închiziție? Voi nu stăteați la cusut? Continuați. Da. Aș vrea să mă strecor nevăzută Să trec prin odăi Fără să mă întrebați unde mă duc Vă cheamă Bernarda da? A venit-o cu dantelele Haideți, fetele Martiriu, nu te mai holpa așa la mine Dacă vrei îți dau ochii mei că sunt mai proaspeți Și umerii mei ți dau Ca să-ți mai scadă cocoașa Dar întoarce capul când mă vezi trecând Plec Plec să nu-ți mai aud vorbele atrăvite. Adela! Martiriu e sora ta și tocmai aceea care te iubește mai mult. Se ține de mine în tot locul. Mă pămânesc cu ea în odaie să vadă dacă dorm. Nu-mi dă pace să respir. Și mereu, ce păcat de chipul ăsta, ce păcat de trupul ăsta care nu va fi al imănui. Nici așa! Trupul meu va fi al cui voi vrea eu. Al lui Pepe Romano, nu-i așa? Ce spui, Bonsia? Ce-mi spus Adela? Ce știi tu? He, noi bătrâne, le vedem și prin pereți Unde te duci noaptea când te scoli? Mai bine erai oarbă Sunt toate numai ochi Când e vorba despre ceea ce este vorba M-am gândit mult Dar tot nu pricep ce-i în capul tău Ce cătai aproape goală? Cu lumina aprinsă, cu fereastra dată de perete? Eu? Când a trecut Pepe a doua oară după ce s-a tuse de vorbă cu sorăta ta. Nu-i adevărat. Nu fi copil. Lasă-o în pace pe sorăta ta. Și dacă Pepe romano îți place, stăpânește-te. Poți-o! Și apoi. De unde știi că n-ai să te poți mărita cu el până la urmă? Sora de angustia e bolnăvicioasă. N-are să reziste la prima facere. Eh! Și atunci pe va face ce fac toți vădanii de pe pământ Se va însura cu cea mai tânără, cu cea mai frumoasă Și aceea ești tu Păstrează speranța, uită-l Cum vei găsi cu cale? Dar nu călca legea lui Dumnezeu Poți Nu tac! Eu vechez Vechez ca nimeni să nu scui pe când trece prin fața porții astea Ce dragoste de-a găsit așa deodată pentru sora mea Nu vreau să fac lege niciunea dar vreau să trăiesc într-o casă cinstită. Degeaba sfaturile tale. Prea târziu. Nu numai peste tine, care ești o servitoare, dar și peste mama-și trece ca să jarul ăsta care arde în mine din crește până în talpi. Așa de mult îți place omul ăsta. Așa de mult. Când mă uit în ochii lui, parcă îi pe un ced Nu poți să te mai Bai să asculți! Mi-a fost frică de tine. Acum sunt mai tare decât tine. Vedem noi. Ai văzut dantelele, Adela? Cele pentru angustia de la cearceafurile de mireasă sunt foarte frumoase. Și dantele asta, martiriu? ia mea, pentru cămașă. Asta cere bună dispoziție. Ca să mă uit la ea eu singură. Eu n-am nevoie să-mi admire nimeni Dar cine să te vadă în cămașă? Uneori te vede Mai mie îmi place tare mult rufăria de corp Dacă aș fi bogată, mi-aș face din Olandă E una din puținele plăceri la care râvnesc e, Dantelele astea sunt minunate pentru scufițe de copii Pentru hăinuțe de botez N-am putut niciodată să îmbrac pe ei mei cu așa ceva Vom vedea acum dacă angustia ți-are să îmbrace cu așa ceva pe ei cum bărbatul ține să aibă ploz, o să coaseți toată ziulica Nu am de gând să fac nicio o Si Și încă și mai puțin să cresc copiii altuia Uite cum arată vecinile care și-au prăpătit tineresele Cresc în câte patru țânci. Sunt mai fericite ca voi, Amelia Acolo măcar se văd și se aud ceomăgelele copiilor Știi ce? Nai ai decât să te duci acolo Nu, soarta m-a aruncat în pensiunul ăsta de cănugăriță să cu oamenii de la muncă Acum un minut a bătut ora 3. Nici nu le pasă de căldură Seceră pe cea mai mare arșiță Mi-ar plăcea și mie să secer Aș plimba pretutinte Aș mai uita ce neroar. Și ce ai tu de uitat? Fiecare știe pe ale sale martirile Fiecare Căci cere. Oh, ce cântec Trec colțul străzi acum Hai să-i vedem de la fereastra camerei mele <laughs> Nu deschide prea tare Sunt în stare să trântească nea un pumn Ca să vadă cine-i privește Hai, Adela, hai, Magdalena, hai La ce oră te-ai culcat noaptea, Amelia? Nu știu Doar un buștean, de ce? Nimic. Mi s-a părut însă că am auzit pe cineva în ograda din spate. Da? Foarte târziu. Și nu ți-a fost frică? Nu, nu. Am mai auzit zgomotul ăsta și în alte nopți. Trebuie să spune. Nu, nu, nu, nu, să nu spun nimic. Poate a fost numai o alucire de-a mea. Poate. Unde-i portretul lui Pepe? Îl aveam supernă. Care dintre voi mi l-a luat? Dar cine să-ți ia? dacă Pepe ar fi Sfântul Bartolomeu de Argint! Magdalena! Ah! Adela! Da! Posia! Unde e portretul? Care e portret? Una dintre voi mi l ascunde. Ai îndrăzunea la să spui asta? Unde e portretul? Ce e atâta scandal în casa mea? În acestui zaduf vecinele or fi stâng cure orechea lipită de ziduri. Au furat portretul logodnicului meu. Cine? Cine? Asta. Care dintre voi? Răspundeți. Răspundeți! Răscoalește o dăie de de Adu-te! scoate prin paturi! Iată unde duce plândeța. Ar Aveți să mă pomeniți. Ești sigură, Angustias? Absolut sigură! Ai căutat peste tot? Da, mamă! Mă faceți să înghit acum, la sfârșitul vieții. O treabă cea mai amară pe care o poate suporta o mamă. Totul la a Ia cătă. Unde era? Era... Spune, nu-ți fie teamă, unde? Era între... Unde? Între furire din patul în care... în care doarme martiriu. Ei, Ei, martir! Martir! E adevărat martiriu.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 Ție nu ti-au ți plăcut niciodată glumele. Altceva colcă în tine și dă să iasă afară, spune Răscrisca. <gântu -s> tu să taci de Nu mă face să vorbesc. Că dacă să vorbesc și pe reții, orse cu tremure de rușine Limba rea care nu știe ce să mai scorne. <gântu -s> ne sunteți nebune! Ne-au aici cu blestemățile voastre! Poate chiar blestemății și mai mari! Se dezbracă în pielea goală și le duce în râul cu el! <gântu -s> Strict! Ce ești. Eu nu sunt vinovată că, Pepe Romano, m-a ales pe mine. te a ales pentru banii te angustias. Mama, ce pentru mine și pădurea Ce am pus Vedeam furtuna venind, dar nu credeam să se dezlănțui așa repede. Oh, ce grindină de ură s-a aruncat asupra inimii mele. Dar sunt în putere încă. Am casa asta ridicată de tatăl meu și mai am pentru voi cinci lanțuri zdravene care n-au să lasă lase nici ierburele câmpului să afle măhmirea mea. Ieșiți afară! Oh, le fac eu, mielușel. Pot să spun și eu două vorbe? Spune, Laponsia Mă plictisește că ai fost martoră. Are ce căuta o străină în bucătăria unei familii Ce-am văzut, am văzut Am nu gustia să se mărite numai decât Fără doar și poate trebuie să o scoți de aici Nu pe ea, pe el E limpede și pe el trebuie să-l îndepărtezi de aici. Gândește-te bine. Eu nu mă gândesc. Sunt lucruri la care nici nu poți și nici nu trebuie să te gândești. Eu poruncesc. Da, și crezi că el are să plece? Ce crezi, cântă în cap, poție? El nu încap îndoială, are să se însoare cu angoastea. Vorbește, vorbește Te cunosc prea bine Știu eu că vii spre mine cu cuțitul la spate Nu m-aș fi gândit niciodată că ați spune părerea se cheamă crimă. Hai să-mi dai de știre ceva Tu ai fost totdeauna apătrunzătoare Ai văzut de la 100 de lege păcătușeniile oamenilor și adeseori am crezut că legicești și gândurile. Dar copiii sunt copii. Acum tu ești oarbă. Vorbești de martiriu? Dacă vrei de eu. de ce o fie ascuns ia portretul? La urma urmelor, zice că a făcut o farsă, nu? Ce putea să fie altceva? Cum s-ar spune, o crezi? Nu o cred, așa este Mă rog, e vorba de sângele tău Dar dacă ar fi vorba de vecina din față, ce ar fi atunci? Ponsia, încep să scoți vârful cuțitului. Nu, Bernarda Se petrece aici un lucru foarte mare Nu vreau să dau vina pe tine Dar niciodată n-ai lăsat un pic de libertate, fetelor tale Martirio e îndrăgostită orice zice. De ce n-ai lăsat-o să se mărite cu Enrico Humanas? De ce chiar în ziua când el trebuia să vină la fereastră, ai pus-o să spună să nu se ostenească? Și o să-mi mai spun de o mie de ori încă! Sângele meu nu se va amesteca asta vreme când mai fac umbră pământului cu sângele lui Humanas. Tatăl-sul a fost argat. E, ia ca unde te duc fumurile sale. Da. Le am... Fiindcă le pot avea Iar tu nu le poți avea pentru că știi prea bine de unde te-am scos Nu mai aduce aminte acum să bătrână Totdeauna ți-am mulțumit pentru o ce mi-ai dat Nu s-ar prea spune Dar martiriu are să uite toate astea Și dacă nu are să uite, cu atât mai rău pentru ea nu cred că ăsta e foarte marele lucru care se petrece aici Aici nu se petrece nimic Nimeni nu-și poate cunoaște sfârșitul da. eu îmi cunosc sfârșitul la ponsia și pe al fetelor mele nu e o casă de toleranță ca aceea unii anumite femei, Dumnezeu să ierte! Bernarda! Nu murdări amintirea mamei mele. m-am tu! Cu gândurile tale păcătoase! Mai bine ar fi să nu mă mai amestecă nimic. E ceea ce se și cuvine să faci. Să-ți vezi de treburi să stii gura. Asta ți-a dat oria când trăiești din simbrie. Dar nu se poate! Ție nu ți se pare că Pepe ar fi mai potrivit să se însoare cu Martirio? Sau și mai bine cu Adela? Nu mi se pare! Adela! Ia-că-te o adevărată logodnică pentru Pepe Roman. Nu întotdeauna merg lucrurile după cheful nostru. Dar e o nebunie curată să le abazi de pe adevăratul lor făgat. Iar povestea cea veche! Iar! Uh, iar încep să mă otrăvești cu vedenile tale urâte. Nu vreau să te aud, că dacă aș ține seama de tot ce se spune, ar trebui să te sfârși cu unghile. N-ar curge prea mult sânge din mine. Din fericire, fetele mele, mă respectă. Nu vor ieși niciodată din cuvântul meu Aici ai dreptate Dar ea lasă-le libere, ți se vor cățăra pe acoperiș. Le-aș cu pietre. știu de frică Nu le-am rămas datoare niciodată Dar să vedem cum stau lucrurile La vârsta ei se vede că decolo colo ca angustia s îndrăgostită până peste cap de logodnicul ei Dar și el El pare tare înflăcărat Fiul meu cel mare mi-a povestit că ieri dimineață Pe la patru și jumătate când trecea el cu boii Porumbeii stăteau încă la taifas. patru și jumătate? Angustias! Angustias! vino aici! Ei, la patru și jumătate! Minte! Și-am cumpărat asta vânt. Vorbește, Angustias. Pepe, pleacă de mai bine de o săptămână pe la ora 1. Dumnezeu să mă trăznească dacă mint. Și eu l-am văzut pe la patru dimineața. Martilio, l-ai văzut cu ochii tăi? Da, da, n-am vrut să mă arăt. Nu vorbeați voi la fereastra din uliță? Nu, eu vorbesc la fereastra camerei mele de dormit. E... În cazul asta, ce se petrece aici? Matera! Vino și tu! Vino, staneala să afli, Bernarda. Faptul e clar. La patru și jumătate dimineața, Pepe se găsea la una din ferestrele case tale. Mamă, nu asculta! Nu ne vrea decât rău. Zahru eu. Mie nu-mi place să mint. Ceva se va fi petrecând, totuși. Nu se petrece nimic! M-am născut ca să am ochii deschiși. Voi sta de pază fără să-i până la moarte. Am și eu dreptul să știu. Tu n-ai decât dreptul să asculți. Nimeni să nu se amestece treburile mele. Tu vezi de gospodărie la Ponsia. Aici nu se face un singur pas fără să știu eu... În sus pe ureță, e o lume toți vecinii au ieșit pe la porți. -o -o. Hai de vedeți, ce este vorba? Hai. Unde vă duceți? Unde vă duceți? Fugiți de fiecare dată la fereste și uitați că sunteți în doliu. În curtea din dos toate! Hai, ieșiți! și oh. eu. Yes, Vino înapoi in în odaia, Adela. Da. Să mulțumești întâmplării care m-au oprit să am desleg limba. Nici eu n-aș fi tăcută. Da, și ce ai fi spus? Una e să dorești, alta să faci. Faci aceea care poate și care nu se oprește din drum. Tu ai vrut, dar n-ai putut. Da, nu o să-ți meargă mult. Are să fie al meu. Nu să zdrobesc în îmbrățișările tale. Martiriu. Lasă-mă. Niciodată. Mă vrea în casa lui. Mai bine te Bernarda! Bernarda! Ce? Fata lui Librada! Ce? Aia care trăia de ei! A făcut un copil nu se știe cu cine. Un copil? Și pentru a-și ascunde păcatul, l-a înnăbușit și l-a ascuns sub niște pietre. Câinii l-au tras însă de acolo, ei au mai mult suflet decât oamenii. Și mâna parcă de mâna lui Dumnezeu, l-au lăsat chiar pe pragul porții ei. Acum au sărit oamenii, vor să o moare! Îmi prin prințerină! Vă-ți dau un pe picioarele din de masluie și scot niște țipete care să râsune cât Să alerge toți cu ce o nu ca Să vină cu toții și să o Nu! Să o moare, nu! Ba da! Aș ne acolo! S-a călcat în picioare cinste ei de fată să prădă! Lăsați-o să fugă, nu vă duceți acolo, lăsați-o lăsați să... să fugă! Așa se cuvine! Mace, e tică pe pe cali, să rândul According to gangsters,mile inside the blood of the B recuperates, Church of Jade. This duc Bernarda. v am făcut o vizită lungă, e, mai era mai puțin prudenție. Nu ne vedem aproape deloc. A sunat ultimul clopot de vecernie ponzia. Încă nu. Eh, atunci mai stai. O să mai stau O să mai mm. Și bărbatul tău ce mai face prudenția? Mm. Tot aia și tot aia. Nici pe el nu mai vede omul. Ăștia-i doar obiceiul De când el a cuțite cu frații lui pentru moștenire N-a mai ieșit în uliță pe poartă Pune o scară și așa s a rezidul o grăzi Prin spate E un bărbat și jumătate Dacă o fiică ta, cum se mai împacă N-a iertat-o Și bine face nu știu ce să spun Mă doare inima de ea O fată care nu ascultă Nu-ți mai e fiică, Prudenția Ți-e dușmancă Fai de mine ce -o mai fișa asta? Armasarul, armasarul E închis și zvârle în peretele gați și scoate l în curte Am înțeles oh, Prudenția, ce viață Lupți ca un bărbat, biată Bernal Chiar așa La unde te ducea de la Să bea apă Scoate-ți o ciutură cu apă proaspătă poți să stai pe scaun, Adela. Oh, trebuie să-l spun de două ori, dar scoate-ți să se căbalească pe grăbara de paie! Dar închide-ți pe n graț, Pe el lăsați-l liber, ca mele vărbă care spui! Oamne, ce viață! Ei, și... și cu angustias! Pe pe cânt nunta! Să vină s ceară de azi în trei zile Ești mulțumită, angustia Cum să nu? Ți-a și dat uh, inelul? Uite-l oh, Ce frumos e Ia să-l ah, Trei perle Pe vremea mea perlele însemnau lacrimi Hai, Da, de atunci lucrurile s-au mai schimbat Nu cred Lucrurile au mereu același înțeles Inelele de logodnă ar trebui să fie cu diamante Sigur, ar fi mai bine <laughs> Nici de cum Cu sau fără perle, lucrurile sunt așa cum omul le propune Sau cum Dumnezeu dispune Nu există niciun motiv de îngrijorare Ultimul clopot Lasă, lasă angustias Hai să-mi arăți rufăria altă dată Da, sigur, <laughs> când vrei Păi noapte bună să ne dea Dumnezeu Cu bine, Prudenzia, e, cu, cu bine. bine Cu bine, noapte bună mers, mers, mers, mers, mers, mers, mers, mers. Gata și masă Mă duc până la poartă să-mi dezmorțesc picioarele Să mă răcoresc puțin Merg și eu cu tine, Adela Și eu N-am să mă rătăcesc Noaptea e mai bine să fii tovărășit Hai. Angustias Da Ți-am mai spus că vreau să te împaci cu Martirio. Povestea cea cu portretul N-a fost decât o glumă și trebuie să o uiți Știi bine că nu mă iubește e, Fiecare cu pandalierul lui eu nu mă bag în sufletul nimănui Dar țin la o fațadă onorabilă Și la armonie în familie înțeles? Bine, mama. ea atunci fac cum îți spun De altfel Dacă vrei să te bați cu morile de vânt Mi se pare că e cam târziu La ce ora ai terminat de vorbit noaptea trecută? La 12 și jumătate Și? Ce mai spune Pepe? Mi se că pare cam prăștiat. Vorbește tot timpul, dar e cu gândul în alt parte Nu da buzna să le afli pe toate nu pune întrebări și mai ales să nu te vadă plângând niciodată Ar fi trebuit să fiu fericită Dar nu sunt E tot una Îl de multe ori țintă, dar el se dă pe după gratii ca și cum s-ar ascunde într-un ori de praf în orul acela de praf pe care le ridică cirezile Astea sunt din oboseala Da, Dumnezeu să fie așa Noapte vine? Nu, a plecat cu mama sa la oraș e, Ne, vom am deci mai devreme Magdalena a dormit Ce noapte întunecoasă Nu se vede la doi pași Da, strașnică noapte pentru hoți Și pentru cel care are nevoie să se ascundă Armasarul era în mijlocul curții Alb Alb încât părea de două ori mai mare umplând tot întunericul E drept mi-a fost frică Părea o nălucă Pe cer sunt niște stele cât pumni Și dumneai ei s-a pus să le privească Mai mai să-și frângă gâtul Ție, nu-ți plac martiriu? Pe mine cei dincolo de acoperișul nostru Nu mă interesează Sunt mulțumită cu ce am în casă Te privește Pe ea o privesc ale ei Iar pe tine ale tale Noapte bună. Te și duci la culcare în muschia asta. Da. Pepe, nu vine noaptea asta. Ce noapte minunată. Aș fi rămas acolo până târziu ca să mă de toată răcoarea câmpii. Mm, dar trebuie să mergem la culcare. E Magdalena. Doar medusa. Magdalena. Oh. Lasă-mă pace mai poate să aibă umbul un pic de liniște în casă. Oh, noapte bună. Hai, haideți și voi. Dar cum se face că noaptea asta logodnicul surorii noastre angustia nu vine? A plecat la oraș. Ha. Ah. adela de era a plecat și voi, hai. Pe mâine. Ești încă aici, Bernard? Mm -hmm. mă bucur de liniștea asta că de nicăieri nu se arată acel lucru mare Care după spusa ta s-ar petrece aici Bernard, da, să nu mai vorbi <laughs> Anevarul este că nu ai ce zice Dacă ar crește nisca ierburi în casa asta Ce bucuroasă e fi să aduci aici la păscut toate mielușelele de prin vecini Știu mai multe decât crezi tu Da? Fiul tău tot îl mai vede pe pepe la patru Dinspre ziul Gurile rele tot mai bârfesc casa mea? Nu bârfește nimeni Pentru că nu poate Pentru că n-au de ce să se lege Și asta datorită ochilor mei Veșnic de pază Bernarda, nu vreau să vorbesc Fiindcă mă tem de răutatea ta dar nu fi așa de sigură de tine Cum nu se poate mai sigură Trăznetul cade dintr-o dată Și tot dintr-o dată un cheac de sânge îți oprește inimă Nimic nu se va petrece aici Sunt cu ochii în patru împotriva tuturor presupunerilor tale Cu atât mai bine pentru tine Nicio o grijă Am iscrăbit cu spălatul vaselor. Mai doriți ceva? Nimic Mă duc să mă odihnesc. La ce oră vrei să te trezesc, Bernarda? La nicio oră. Noaptea asta... vreau să mă satur de somn. Când nu poți face nimic împotriva răului Cel mai bun lucru e să spatele Să nu vezi Bernarda crede că nimeni nu se poate pune cu ea Dar nu știe ce putere năprasnică are un bărbat Printre amputea femei singure Nu, nu-i numai vina lui Pepe Romano E adevărat că anul trecut se ținea după Adela Și că Adela e pună după el dar în ce -o privește Ea trebuie să rămână la locul ei Să nu la țâțe Bărbatul-i bărbat Unii cred că el a stat de multe ori de vorbă cu Adela Asta așa-i alta buba Nu știu sau ce o să se întâmple aici Aș fi bucuroasă să plec Să plec pe mare Să nu mai fac umbră nimănui în casa asta care e în război Bernarda zorește în munta Și poate că nu s-a întâmplat nimic Taci, e coaptă Trebuie să spargă i e hotărât de la orice Iar celelalte nu slăbesc Nici ele o clipă Și martirio. Ah, asta e cea mai rea O culoacă de venin. A văzut că romanul nu-i de nasul ei Și-a scufunda și lumea Dacă chiar sta în putere Rele sunt la Ponsia, tare rele Ia. ce este? N-auzi cu câte se dau câinii? O fi trecut va pe la poartă Adela Adela Nu te-ai culcat încă? Am ieșit să beau puțină apă Credeam că dormi M-a trezit setea voi nu vă duceți la culcare? Ba, ne ducem și noi. Eu mă duc. Bernarda, cap de leopardă, Magdalena, față de hienă. Bunico, bunico, unde te duci? Îmi deschizi poarta? Cine ești tu? Cine ți-a deschis ușa la odăi? Cum de te afli aici? Am fugit, dar tu cine ești? Du-te la culcare. Tu ești martirio. Te văd martirio. E fața ta, Martiriu. Când faci și tu un copil? Eu l-am făcut pe ăsta. De unde ai luat mirușaua asta? Știu foarte bine că e o mirușă, dar de ce o mirușă ar putea fi un copil? E mai bine să ai o mirușică decât să nu ai nimic. Bernard, cap de leopardă, Taci. Magdalena, față de Taci, hieră. Nu mai strica! Hai, Totul e așa de negru. Aici nu sunt decât veșminte de doriu. Taci-o dată. Taci, taci. Trebuie să plec. Dar mi-e teamă să nu mă muște câine. Vrei să vii cu mine în câmp? Ah, mie-mi place câmpul. Îmi plac casele. Dar casele deschise. Și vecinele culcate în paturile lor. Cu copiii lor mici. Și bărbații stând pe scaune în curți. Pepe Romano. E un uriaș Toate-l vreți Dar el are să vă înghită pe toate Fiindcă voi sunteți niște boabe de grâu Nu, nu, nu boabe de grâu Broaște de râu Fără limba Haide, haide la culcare-mi Nelușică, fata mea Să plecăm la țărul mării ne să o furnită, tu și hai, hai, du, -te, du -te în cameră ta. Adela! Adela, nu mi coace! N-ai ce căuta acolo. De ce mă cauți? Știam unde erai. Aha, ce ciufulită ești! Lasă-l în pace pe omul ăsta! Cine ești tu să-mi poruncești? nu e acolo locul unei femei cinstite. Și ce vrei? Să-mi tu locul? A sosit momentul să vorbesc. Nu poate să mai meargă așa. Nu-i decât începutul. Eu am avut tăria să trec mai departe. Curajul și tăria pe care tu nu le-ai. Eu am văzut moartea sub acoperișul acesta m-a alergat afară să caut ce era al meu. Să iau ce mi-aparține. Omul ăsta fără suflet venea pentru alta. Iar tu, tu te-ai așezat în drum. Venea pentru bani. Dar el de la început a pus ochii pe mine. Nu, n-am să te las să-l smulgi pentru tine. Se va însura cu angustia. Știi mai bine decât mine că noi o iubește. Da, știu. Știi pentru că ai văzut că mă iubește pe mine? Da. Da. Grijă <laughs> Să nu merg cu el. Puțin îți pasă că va sărută o femeie pe care noi o iubește și mie, de altfel. Poate sta cu angustia și o de ani. Dar te îngrozește să știi că mă ia pe mine în brațe. Pentru că și tu îl iubești. Îl iubești. Da. Dar lasă-mă să-ți o spun cu capul sus Îl iubesc Martiriu, martiriu Ce vina am eu Nu, nu, Nu să mă blânzești. Sângele meu nu mai e al tău Oricât aș vrea să văd în tine o soră Nu văd în tine decât o femeie O femeie Nu există decât un leac Cine trebuie să piară, să piară Pepe Romano e al meu El mă duce în stuful de pe malul râului nu nu mai pot suporta oroarea acestei case acum După ce am simțit gustul buzelor lui Voi fi ceva vrea el să fiu Ai, Da, da, da, da, hai la culcare, hai să lăsăm sensoare cu angustia. Pe mine nu mă interesează Am să mă duc să trăiesc singură într-o casă unde el Are să mă vadă când va voi Când îi va veni pofta să mă vadă Nu, are să se întâmple asta cât timp mai curge un strop de sânge în mine. Nu pe tine, Slăbănoago. Dar și cal nebunit sunt în stare să-l pun în genunchi numai cu forța degetului meu mic. Adel? Unde te duci? Lasă-mă, mă duc înapoi la el. Treci dacă poți! Trebuie de aici! Mamă! Mamă! lasă Minister! Avelea era cu el! Privește-i fusta, pine de paie! Ha, ha. Oh te așa avea în mâini un trăznet! Paelescul cușul desfrânatelor! Să terminăm odată cu inchiziția. Îți voi frânge bastonul! Te omor! Niciun pas mai departe! Te omor! Mie nu mai îmi nimeni decât Pepe! N-au decât să vină toate aici să le-o spun! la? Da, Magdalena, sunt femeia lui! Du-te în curtea din dos angustias! El are să poruncească în toată casa asta! El! E aici afară, ca un leu. Oh, Dumnezeule! CARABINA! Unde este CARABINA? Nimeni carabina! nu poate să facă nimic. Stai! Nai să iei de aici te cu trânsul cu Ne cinți casa acasă noastră! Las-o! se să nu mai vedem. Mai du-te și-l caut acum. Pepe Romano e mort Pepe? Dumnezeule Pepe! Chiar l-ai omorât? Nu Aleargă în galop pe calul lui Nu-i vina mea o femeie nu știe să ochească Pentru ce atunci ai spus că e mort? Pentru ea A și vărsat un fluviu de sânge peste capul ei este o E mult mai bine așa Hai să mai alergi încă Prin întunecimea potecilor Dar odată și odată Tot ai să cazi scoate i ștrengul. Fata mea A murit fecioară ce o în camera ei Îmbrăcați-o cum era fată Să nu suflați O vorbă Ia. A murit, fecioară Primiteți vorba să tragă clopotele de două ori A revărsatul zorilor Fericite de o mie de oria, Că a fost al ei Nu vreau plânsete Moartea trebuie privită față în față. Pe ce am pus? Lacrimile, când vei fi singură, ne vom cufunda într-o mare de toliu. Ia, mezina Bernardei Alba, a murit fecioară, m-ați înțeles? Tăcere am pus! Tăcere! The cherry, the cherry. The cherry. Ați ascultat Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca Traducere de Cicerone Todorescu Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea Muzica de Timuș Alexandrescu Distribuția a fost următoarea Bernarda Alba, Olga Tudorache Maria Josefa, Eugenia Popovici, artistă emerită Adela, Mariana Mihuț Martirio, Valeria Seciu Angustias Gina Patrici Amelia Lucia Mara Magdalena Adela Mărculescu Laponsia Ica Matache Servitoarea Eugenia Bosencianu, Prudencia Victoria Mirlescu, Artistă emerită În alte roluri Mia Macri, Lucia Zorini, Olimpia Andreevici Regia de studio Crenguța Mania, Regia tehnică Inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică Cristian Munteanu